Законом чути голос Мартина. Сюди, сюди, помалу тільки. Батько йде. Ходім від ціля. Пішла. Марися, що мені робить? Ще батькові впаду в ноги. Пішла. Мартин, а за ним хлопець, вносить п'яльця. Мартин, отут хлопче постав і йди собі. Хлопець ставить п'яльця і виходить. Мартин. «П'яльця? І не хитра штука, а зараз красу господі придали. Якось аж веселіше горниця дивиться. Нехай Марися вчиться. Сидоровичка обіщала показати спасибі їй. От і благородна кума в пригоді стала. Кумів завжди треба вибирати значних і благородних. А як Бог дасть, Марися вийде заміж» то первого онука он як охрестю. Кумом візьму полковника Лясковського, а за куму генеральшу Яловську. Входить Марися і падає йому в ноги. Що це? Марися. Не губіть мене, не топіть мене, я у вас одна. Ото, господи, як злякала, аж ноги затрусились. Встань, чого тобі? Не віддавайте мене замість за того жениха, що приїде з города. Я його не люблю. Я за нього не хочу. Я? За благородного чоловіка не хочеш? За кого ж тебе тоді віддать? Віддайте мене за Миколу! Світ на виворі. Паннотці мужика забажалось. Не смій мені про цей заїкатись. Я люблю Миколу, він мене любить, ми будемо щасливі. Що то за слово таке «любить»? Кажи мені, що то за слово таке, га? Що воно означає, чина чи дворянства? Я не вмію розказати, я... Видумка, витребеньки, баб'ячі химерики. Чина, дворянство треба любить. А другої любові нема на світі. Я собі смерть заподію, коли. Не сердь мене, бо я порву на собі всю одежу. Чуєш? Здуріла дівка, ще й не розгляділа добре благородного жениха, а вже й ритується. Та жених такий, що хоч би яка панночка з охотою пішла б за нього. От приїде побачиш. А про Миколи не думай. Та я скоріше вб'ю тебе. Ніж віддам за мужика. Я тебе з дому вижену. Я. та я не знаю, що я зроблю. О, тітки. Ти для них піклуєшся, побиваєшся, шкури лізеш, а вони замість дяки серце тобі на двоє роздирають. Мало мені муки з Красовським і так, та ще тебе віддам за мужика, щоб він зуби скалив. Йди. Жених вже, може, згори з гори з'їжджає. Іди, вдягнись мені в нове плаття цих речей, щоб я більше не чув. Тату. Який я, тато? Що за тато? Папінька! І слухать не хочу. Іди, роби, що велять. Марися пішла.